Мамо, це тобі. Мій син простягає мені коробку з-під сірників. Що там, запитує я в нього. Він каже, що там сюрприз і просить, щоб я відкрила коробку. У ній попіл. Е -е, найбільше мене не вистачає, бо нечасто діти роблять сюрпризи у вигляді попелу. Це вбитий час. «Хто?» – з жахом перепитую я. «Не хто, а що? Ну ж, бо мамо!» «Це вбита мертва газетка. Ми її спалили. Це все, що залишилося. Її рештки. Знаєш що?» «Що?» – запитую я, причарована попилом. «Давай таки збирати!» Будемо палити чи знаходити вже спалене, але треба знати, що саме спалили. Чи можна навіть і не знати? Будемо збирати все це в коробки з сірників, підписувати, що саме спалене, або щось невідоме, писати дату та місце, де ця річ була, а потім складати все це до шафи. Якийсь час я дивлюся на вогонь, що вже згаснув. Вітру немає, але звідкись до мене долітають нескінченні голосні літери статей спаленого часу, котрі злилися в один страшенний схлип жаху. Ой. До речі, їх значно менше. Чого, запитує Джон? Голосних. Порівняно з корейською мовою. Ти знаєш, що в корейській мові одинадцять голосних. Це ж сказитися можна. Джон цього не знає. Вона здіймає обличчя до неба і виє своє. Він вбирає її у в себе поцілунком. Вона обіймає його. «Мені треба знати, що є щось реальне» каже вона, коли він відпускає її. Мені треба усвідомлювати це, розуміти, що я є, що я жива, що зі мною щось трапляється, сумне і веселе, різне. Вона ховається вся за його тілом, така маленька і тендітна. Так мене тим більше ніхто не помітить, Сумно звертається вона сама до себе. Зітхає, Я завжди буду тебе бачити!» – каже він. «Я завжди буду тебе помічати!» «Навіть тоді, коли на це не спроможуться інші!» «Навіть тоді, коли сонце не буде тебе помічати, і ти не будеш відкидати тінь!» «Навіть тоді!» Його светр стає вологим, і тільки через це він розуміє, що вона плаче. Тихо скавулить у його светр. Вони йдуть алеєю. «Розповісти щось про себе», – просить вона. Джон намагається пригадати веселі дурниці, смішні ситуації, які з ним мали б траплятися у школі. Але згадує про те, що таких ситуацій з ним ніколи не траплялося. А коли щось подібне ставалося, то він сьорбав носом, тому що було боляче та образливо. «Я не дуже говірка людина», – починає пояснювати він. «Знаєш, я мовчу не тому, що мені нема чого сказати. Зазвичай я мовчу тому, що мені здається, що люди будуть насміхатися над тим, що я говоритиму? Чому? Я не помітила, що ти верзеш дурниці. Так я влаштований. Знаєш, досвід із дитинства. Кажуть, що всі ми набуваємо комплексів ще в дитинстві. Зі мною точно так. Крім того, я ніколи ні з ким не ділився своїми сумнівами, роздумами, проблемами. Я завжди вважав себе дуже малою та незначною людиною щоб змушувати людей звертати увагу на мене та перейматися моїми проблемами. Він тримає її за руку. Та й загалом бути непомітним для мене було ліпше. Якщо тебе ніхто не помічає, то й не вкусить. А ти влаштована якось інакше? Я не знаю, як саме я влаштована. Може, так як і ти? Просто зараз мені потрібна увага щоб відчувати себе завдяки іншим. Слухай, Джон зупиняється і зупиняє її. А що ще тобі марилося? Знаєш, мені здається, що чим більше ти будеш згадувати, щось бачити, навіть незначне, навіть неправдиве, але все-таки щось своє, тим більше розумітимеш сама себе. Вона трохи розмірковує, Потім тягне його далі гуляти. А ще мені марилося дерево, яке начебто росло під моїми вікнами. Це було непросте дерево. На ньому завжди щось висіло. Презервативи, панчохи, стрічки від магнітофонних касет, ганчірки, порожні цилофанові пакети. Якщо це правда... «То, судячи з усього, ти мешкала не в дуже респектабельному районі», – зауважує Джон. Такого відчуття не було. Звісно, що презервативи хтось скидав униз, стрічки так само, але попри це мені здавалося, що от, наприклад, ці целофанові пакети та ганчірки, вони просто злетіли з балконів, де сушилися. «Сушилися? Пусті целофанові пакети сушилися?» «Так». І треба шукати країну, де люди сушать на прищіпках целофанові пакети. І навряд чи ця країна Іспанія. Хоча, що я зараз про неї знаю, як і про все інше? А для чого вони сушилися, ці пакети? От цього, Джон, я й сама не розумію». Вона вперше назвала його на ім'я. «А ще я пригадую цю шафу, де складалися коробки з-під сірників і з попелом зітлілих різноманітних засобів масової інформації!» Він здригнувся. «Складно? Зі мною складно?» – запитує вона. «Ні», – відповідає Джон. «Принаймні не складніше, ніж з будь-якою іншою людиною». Якщо добряче подумати, то з людьми не може бути просто, тому що люди, навіть ті, що є найпримітивнішими, не можуть бути простими. Всі вони складні, та ще й такі, що самі собі щось ускладнюють, чи не так? Вона відповідає, що ще не почувається здоровою настільки, щоб брати участь у філософських диспутах. Складні люди, як складні швейцарські ножі, тець відкривачка для пляшок. Тець-ніж, тець інший незрозумілого призначення Леза. Тім, усе це філософія. А, як я вже тобі казала, я не почуваюся настільки добре, щоб усе це проговорювати. А як щодо поцілунки? Ти достатньо здорова, запитує Джон і цілує її, трохи здивований власним нахабством. Вона сміється і виривається. «Так!» Для поцілунків я достатньо здорова, бо для поцілунків не потрібен мозок. У мене таке враження, що під час поцілунків він вимикається. Джон? Це Карина. Привіт, Джон! Цікаво, що саме їй потрібно. Джон не пригадував, коли Карина зверталася до нього просто так. Без справи. Такого, мабуть, ніколи й не було. «Ти знаєш, я вас бачила, Джоне. Бачила, як ви мацалися в парку. І ти знаєш, мене це прикро вразило. Я довіряла тобі, Джоне. Мені здавалося, що ти сумлінно ставишся до своїх професійних обов'язків, що не будеш зловживати своїм службовим становищем. І що виходить?» Виходить, що ти порушуєш професійну етику, Джоне. І я мушу про це повідомити лікарську раду шпиталю. Нічого особистого. Я вважаю, що ти непоганий фахівець, але бути непоганим фахівцем – це ще не все, Джоне. Далеко не все. Треба сумлінно ставитися не тільки до лікарської присяги, а й до кодексу професійної етики. А ти, я бачу... Дотримуєшся іншої думки. Хіба ти не розумієш, що вона хвора, що вона пацієнт, важкий пацієнт, людина, що не має минулого, натомість має невизначене майбутнє, а ти її використовуєш. Ти це розумієш? Карино, а ти розумієш, що є така річ, як кохання? Ти хоча б розумієш, як воно га, коли ти прокидаєшся, у тебе починається звичайний день, буденний, пасивний чи активний, несуттєво. Черговий день, який не приносить нічого нового, крім клятих записів у нових картках нових хворих. І раптом стається диво. І спочатку ти не можеш збагнути, повірити в те, що нарешті прийшло кохання. Невідомо чого? Але воно завітало до тебе познайомитися. Уявляєш собі, га? Сьома ранку, Джон, уявляєш собі таке несподіване, але довгоочікуване знайомство. А тепер перейдемо до складнішого як розпізнати його, га? Хто його знає в обличчя це кохання? Хто його бачив і запам'ятав настільки, щоб впізнати наступного разу, якщо такий раз буде тобі взагалі даровано долею? Як нам, закомплексованим людям, здогадатися, що це саме воно? Твоє єдине, щасливе і на все життя? Карина торкнулася його плеча. Ти занадто емоційний зараз. «Не думай, що я не розумію того, про що ти говориш. Я… Але це не варте уваги. Я розумію, повір. У будь-якому разі ти не повинен нехтувати професійними принципами. Що буде, якщо ти помиляєшся? Ти про це думав? Що буде з нею? Що буде з тобою? І твоєю репутацією? До речі, про професійні принципи, сказав Джон. Вона вибрала книжки іспанською та російською, а також повідомила про те, що частково розуміє італійську. А ще я хотів тобі нагадати, що я не спеціалізуюся на психології, ти також. Отже, радити, а тим паче вигадувати шляхи і методи, як ці поради втілити в життя і через кого здійснити це втілення, навіть якщо все це тільки заради добрих намірів, це теж, як на мене, не вершина професіоналізму. Хоча, може, я в чомусь не правий, га, Карино? От такої, здивувалася Карина. Тебе не впізнати. Такий пристрасний речник. Речник мовчазний Джон. От такої вона пішла. Доктор Іланж, Карино, от веде, а я вас шукав. Головний лікар шпиталю доктор Джеральд Лі Кемпіон завжди мав такий вигляд, наче його щойно відірвали або від операційного столу, де хтось помер, або від наради, після якої мала злетіти його поважна сива голова. Він мав вигляд, наче постійно перебував у жалобі по власному життю. Що в нас, по Виж у нас це доктор Джеральд Лі Кемпіон, Вирізнявся ще й тим, що ніколи нічого не договорював до кінця. Всі підлеглі мали миттєво здогадатися, про що, власне, веде мову пан доктор, а також, що він хоче почути від них. Цього разу він питав Карину, чи є якась реакція компетентних органів, септополіції, поліції, Інтерполу, Європолу та інших, на запити щодо особистості дівчини, котра втратила пам'ять. А ще нагадав їй про те, що вона чергувала в той день, є завідувачкою кафедри, тому мусить усе тримати на особистому контролі і бути в курсі усіх справ. Можливо, доктор Джеральд Лі Кемпіон був єдиною у світі людиною, якій вдавалося спілкуватися три крапками. Ніякої реакції, пане докторе. Втім, у пацієнтки окреслився певний прогрес. Вона дещо згадує – ми вживаємо всіх заходів, щоб її пам'ять повернулася, а також використовуємо будь-яку можливість, зачіпку, інформацію з того, що вона вже пригадала або думає, що пригадала, зауважила Карина, котра досі подумки сперечалася з Джоном, обурювалася його поведінкою та промовою, тому ніяковіла. Вам принести щоденники спостережень, особову картку, справу? Та я дякую, але все-таки, знаєте, якось... Це означало, що нічого приносити не потрібно, але доктор нагадує, що ситуацію він тримає під контролем. Що ж до нього, то він пам'ять, на відміну від цієї невідомої пацієнтки, не втрачав і зацікавлений якнайшвидше здихатися її. Ми докладаємо всіх зусиль. Про результати я вас поінформую». Карина пішла далі. «Кохання! Та що він може знати про кохання, цей обмежений та пихатий канзасський силюк.